Povestea Aurorei, frumoasa mireasa a soarelui, capitolul 2 În acea zi a răpirei Aurorei, Ondina vicleană, ținând strâns de mână copilița care se zbătea neputincioasă, străbătu apele adânci ale oceanului până să ajungă cu Aurora la palatul de cleștar și diamante al stăpânei mărilor și oceanelor. În calea lor, la un semn făcut de undină cu un inel sclipitor ce-l avea la mâna stângă, valurile se dădeau la o parte, lăsându-le să treacă lin ca pe o cărare pe apele ce păreau luminate ca ziua. Cu toată spaima și durerea ei, Aurora a văzut uimită în jurul atâtea minunății că de la un timp încetă să mai plângă. Privi atentă și văzu cum în și în stânga lor, ca într-un acvariu uriaș, alunecau în toate părțile mulțime de vietăți felurite care, împreună cu cele mai surprinzătoare forme de pești, populau această împărăție atât de tăcută a apelor. Stele de mare, crab și sepi, care, depărtându-se, zvârleau cu putere ca dintr-un havuz, un fel de cerneală care le ascundea fuga de vrășmaș. Apoi căluți de mare, caracati raci, coralii, ca niște arbori uriași, păreau și ei a întinde brațele și chemând în ajutor. Ajunseră pe fundul oceanului la niște trepte numeroase, tăiate în stâncă ce coborau în inima pământului și care păreau fără sfârșit. Ore și ore coborâ Ondina cu aurora de mână aceste trepte. Aurora obosise piciorușele ei mititele se umflaseră de atâta umblet. Ondina, care nu cunoștea oboseala, se oprea ca să-i dea răgaz aurorei să se odihnească, apoi iar coborau treptele, mereu, tot mai adânc spre inima pământului. În sfârșit ajunseră la o poartă uriașă de bronz păzită de doi balauri, fiecare balaur având câte 12 capete cu guri imense și ochii bulbucați, ce aruncau fulgere. Ondina le arătă tot puternic și ei cumințiți ca prin farmec se dădură în lături și cele două uși uriașe se deschiseră larg, lăsându-le să pătrundă într-o curte imensă pardosită toată cu scoici sclipitoare de sidef și mărginite cu un fel de plante acvatice și arbori de coral de o mare frumusețe. Aici, în depărtare, se zărea palatul de cleștar și diamante al împărătesei mărilor și oceanelor, păzit de alți 12 balauri înfricoșători, ce azvârleau fiecare flăcări pe năr și, din ochii bulbucați, fulgere verzui. Când ajunseră în dreptul lor, Ondina spuse Suntem așteptate de înălțimea sa, împărătasa noastră a tuturora, și le arătă și lor inelul ce scânteia de-ți ochii. La vederea inelului, cei 12 balauri lăsară, de asemenea, liberă trecere. De cumpărâșire pragul acesteia a doua porți, ondina și aurora de de un soi de covor mișcător metalic, cu încrustații de smaralde și rubine, care le transportă fără ca ele să se obosească prin cele 24 de săli imense ale palatului, ce precedau sala tronului. Fiecare din primele 12 săli uriașe erau de o varietate și de o frumusețe neasemuită, reprezentând fiecare scene și priveliști de pe pământ. Prima sală era o pajiște zmălțuită de cele mai felurite flori. În cea de-a doua sală, un colțișor îmbietor de pădure cu arbori cu păsări pe ramuri. În cea de-a treia sală se vedea o livadă cu toate soiurile de pom fructiferi înfloriți de la floarea albă de cireș până la florile roz de migdal și cele bogate ale merilor și perilor. Și mulțimea imensă a tuturor florilor răspundea până departe o mireasmă îmbătătoare, mai plăcută și mai puternică decât toate parfumurile lumii. Cea de-a patra sală, care înfățișa un colț de munte, avea părțile laterale deschise spre niște uși de cleștar, în dosul cărora în curți interioare se aflau toate soiurile de animale, ce trăiesc pe munte, închise în cuști ca într-o menagerie. În cea de-a cincea sală era înfățișat un câmp cu hol de bogate, de grâu, de un galben auriu, ce luminau totul în jur. Sălile a șasea și a șaptea, a opta, a noua și a zecea înfățișeau fel de fel de grădini imense pline cu toate soiurile de pom fructiferi încărcați cu roade de la cireș și vișin până la portocal și lămâi, rodi aurii, curmal și smocin încărcați cu fructele lor delicioase și nu aveai decât să întinzi mâna și să culegi din ce-ți poftea inima ceea ce și făcu Ondina dându-i aurorei flămânde să mănânce din toate pesăturate. În sfârșit, sala 11-a și a 12-a reprezentau una cerul cu soarele, iar cealaltă luna și stelele. Într-un colț se aflau reproduși norii și fulgerele din timp de furtună. Prin această sală se putea pătrunde în hruba fără fund, acolo unde erau lăcătuite stihiile furtunilor și li se dădea drumul atunci când poruncea împărăteasa mărilor și oceanelor. Celelalte 12 săli uimiră și mai mult pe Aurora, căci ele reproduceau lucrate, maestrit, din pietre prețioase, toate peisajele și roadele din primele 12 săli. Nu știai ce să admiri mai mult, arta, maestria rară cu care erau imitate a idoma primele 12 săli sau bogăția uriașă, fabuloasa imensitate de pietre prețioase, îngrămădite în ele. La capătul celei de a 24 patra săli se afla din nou o ușă uriașă și aceasta era de aur curat și încrustată cu pietre prețioase colorate viu în toate tonurile, păzite de stele de mare de toate frumusețea colorate și ele. Aceste stele de mare țineau la subțioară suliți lungi și ascuțite și la apropierea Ondinei cu aurora, ca la comandă toate au întins sulițele, apărând cu strășnicie poarta cea uriașă de aur. Dar când Ondina le arătă inelul, ele se dădură cu respect și smerenie la o parte, lăsându-le să treacă. Acum pătrunseră într-o imensă încăpere întunecoasă, pardosită toată cu marmură neagră. Aurorei îi era tare frică de acest întuneric, dar, după primii pași, pe măsură ce înaintau, sala se lumina din ce în ce mai viu, de la o lumină ce străbătea prin perdelele fine din fundul sălii. De-a lungul acestor perdele stăteau înșirați o sută de pitici foarte bogat îmbrăcați, unii din ei având bărbi lungi, ce se târau pe pardoseală. Doi dintre ei, cu bărbile cele mai lungi, se adresară ondinei. Sunteți așteptate, de ce ați întârziat atâta? Stăpâna e tare supărată. Ondina să de îngrijorare și pătrunse grapnic împreună cu aurora în sala tronului. Aici se afla împărăteasa mărilor și oceanelor așezată într-un jilț uriaș de aur sclipind de nestemate și având pe cap o splendidă diademă din diamante ce scânteiau în mii de focuri și de luau ochii. Avea o rochie albă ca spuma mării presărată cu fel de fel de pietre prețioase ce sclipeau. În jurul ei se aflau ondinele cu părul roșcat arămiu și ochii verzi, și sirenele cu părul ca aurul și ochii albaștri. De asemenea, și căpedenile tuturor vietăților, mărilor și oceanelor, chemate la sfatul care tocmai luase sfârșit. Când intră aurora de uimire și teamă, muți și tremura ca frunza. În sfârșit, bine că mi-a adus pe acest pui al omului, ce mi-a demenit fica iubită, ca să mă mai distreze cu țipetele ei când o voi bate și o voi ciupi. Chicoti satisfăcută împărăteasa mărilor și oceanelor. Supușii și supusele smeriți se retraseră pe nesimțite. Făcând o adâncă închinăciune în fața crăiesei, Ondina, împinse pe Aurora înainte. Apoi se retrase fără să scoată un cuvânt, plecând și ea, lăsând-o pe biata Aurora mai mult moartă decât vie, singură cu răutăcioasa împărăteasă. Dar nu mai rămăsese cineva în această sală vasta a tronului. Ascuns între faldurile bogate ale draperiilor din dreapta tronului, stătea foarte bătrânul Jabad, unchiul Mirelei, păzitorul stihiilor furtunilor, sfetnicul cel mai îndrăgit al împărătesei. Când împărăteasa Zeriba se răsti la Aurora care începuse să plângă cu suspine de frică, bătrânul Jabad ieși din umbră și înainte cu curaj în fața împărătesei. „Prea luminată stăpână, am crescut cu credință și dragoste rând pe rând și am înălțat că a mărilor și oceanelor pe bunica luminației voastre, pe mama luminației voastre și chiar pe luminația voastră.” Am fost fednic-credincios a trei generații de împărătese, și, după cum prea bine știți, atât bunica înălțimii voastre, cât și mama înălțimii voastre și domnia voastră înșivă, a fost mereu mulțumite de mine. Ce vrei, bătrâne vrească? Îl întrerupse pe bătrân, neîndurata împărăteasă. De ce încep cu amintirea serviciilor neprețuite pe care le-ai adus neobosit neamului nostru, ca și cum ai dori să-mi cer o favoare? Știi prea bine și toți supușii mei o știu că îmi ieși ca un părinte și ai avut la curtea mea cea mai înaltă cinstire ce favoare dorești de la mine Oh! răspunse cu smerenie bătrânul jabad favoare e mult prea mult spus dar rog pe înălțimea voastră adăugă el și acum vocea lui luă o intonație caldă de implorare ce era blândă ca și a unei mame implor pe înălțimea voastră să-mi încredințeze mie pe mica aurora până va crește câțiva ani Acum e atât de micuță și dacă înălțimea voastră ar voi să se distreze ciupind-o sau bătând-o, ca să audă cum sună țipătul de pui de om, aici, în atât de tăcută împărăția apelor, așa cum au murit atâția pui de om cu care s-a distrat înălțimea voastră, ea ar muri foarte curând. Deci... Dacă rog cu pe înălțimea voastră să binevoiască, aș reaminti de serviciile credincioase pe care neîncetat le-am adus neamului înălțimii voastre, este pentru că vreau să vă rog să nu-mi refuzați acest hatâr pe care vi-l cer astăzi. În atâția ani de când sunteți în noastră, niciodată nu v-am cerut nimic. Da, bătrâne, aș știu să mă slujești cu credință și modestie întotdeauna și te prețuim tocmai pentru credința și devotamentul tău. Și chiar mă uimea necontenit această modestie a ta de a nu cere nimic vreodată măcar. Și acum, așa deodată, ce-ți veni, bătrâne? Să mă lipsești pe mine de bucuria de a chinui un pui de om și tocmai pe fica pescarului, vrăjmașul meu?" Să nu uite luminăția voastră că Aurora este fica Mirelei, cea mai iubită dintre nepoatele mele, care era sirenă și era nemuritoare. Ea și-a nemurirea pentru dragoste spre a-și salva iubitul de la moartea sigură căreia el îi era sortit." Vă rog cu umilință să țineți seama că Aurora îmi este strănepoată prin mama ei. Iar acum de când am văzut-o că e portretul viu al mai căsit, dar cu mult mai nefericită decât ea, căci aici se crede cu totul printre străini, ce înspăimântată este de cum am văzut-o, am simțit că trebuie să-mi fac și față de ea datoria de a o crește așa cum v-am crescut pe toate. Ce te tot amesteci aici, bătrâne vrească? Vrei să mă supăr pe tine și să-ți iau toate puterile să te arunc în cruba stihiilor furtunilor? Înălțimea voastră nu va face această greșeală că știe prea bine că în afară de mine nimeni nu știe cum să le domolească pe stihii băgându-le în hrubă. De asemenea, nimeni nu se pricepe să pregătească înălțimii voastre o ambrozie atât de delicioasă ca cea pe care eu o pregătesc eu, după drămuirea trecută mie din moș ambrozie neasemuită care vă place atât de mult. Am să pun să te schingiuiască și ai să ne dai rețeta. Știi prea bine că am dat chiar eu rețeta străbună medicului alțimii voastre. Ba chiar am stat lângă el să o facă și tot nu i-a reușit bună. Numai mâinile mele iscusite o reușesc atât de delicioasă. În oricare alte mâini, rețeta este nefolositoare. Aha, ce vulpoi ești, Jabad. Tu care pe toate le știi. Și oftând cu ciudă, împărăteasa se repezi și dădu în brânce aurorei care ajunse ca o minge drept în brațele bătrânului. ți -o las până la vârsta de 14 ani să o crești, bătrâne vrească. Poate că ai dreptate, eu sunt prea puternică și ea e prea mică și ar muri repede de ciupiturile mele. Dar n-am pierdut nimic, foa o puternică și rezistentă, ca de la 14 ani încolo să o pot ciupi și chinui în voie, așa cum îmi place mie spre desfătarea mea, pe această viperă de fică a pescarului cutezător pe care îl urăsc atât de mult. Bătrânul jabat se înclină mulțumind, luă pe Aurora și porni cu ea spre locuința lui. Ajungi la locuința bătrânului. Acesta o îmbărbătăi, vorbi cu atâta blândețe și părintească bunătate, încât Aurora îi într-un potop de plâns cu suspine grele. Durere nemărginită, căință, regretul de a nu fi ascultat de părinți, toate acestea erau în suspinele orfanei, adusă pe un tărâm necunoscut, smulsă din căldura căminului părintesc. Jabad o liniști cum putu, apoi îi arătă într-un colț, al peșterii lui, culcușul de mușchi pe care ea avea să doarmă de aci încolo. Alt potop de suspine o necă pe Aurora gândind la pătucul ei cald, curat și moale și la toată fericirea de acasă, pierdută pentru totdeauna. N-avea încotroia singură și făcuse tot răul și se culcă biata Aurora scâncind, plângând, suspinând cu un dor apric de mama ei și țipând. Vreau la mămica! Se culcă pe mușchiul moale din colțul ce era destinat și adormi în curând, frântă cum era de oboseală. Când se deștepta a doua zi aurora pentru o clipă, nu știu unde se află, se uită mirată și înfricoșată în jurul. Dar curând amintirea întâmplărilor din ajun o asaltă cu putere. Încetul cu încetul își aminti de toată nenorocirea ei și din nou plânse cu suspine, căci în piept, ca o rană viei, se răsucea din nou apric dorul după părinți. Degeaba plânse strigând până răgușii. Vreau la mămica mea, vreau acasă, mi-e doar de mămica mea, căci numai ecoul îi răspunse. Jabat plecase la palat și Aurora era singură și înfricoșată, dar nu fu lăsată prea mult cu în durerea ei. Veniră trei ondine și o luară cu ele, punând o la fel de fel de munci grele. Apoi o duseră să ajute la curățatul pomilor de omizi, de gândaci și șerpi țîșneau din iarbă încât Aurorei îi se făcea părul măciucă de groază. Fiind mică și neîndemânatică, era bătută, pedepsită pentru orice greșeală de ondinele rele. Dintre toate toate pedepsele cea mai înfricoșătoare era pentru Aurora când o dădeau în seama meduzelor, care cu bicele tentaculelor lor o urzicau pe tot corpul, provocându-i usturimi insuportabile. Și cu toate vaetele ascuțite de suferința ale bietei Aurora, nimeni nu-i venea în ajutor. Mai târziu, cu trecerea anilor, fu luată ca ajutoare la toate treburile ce se făceau la Palatul de Cleștar și Diamante și trudea biata de ea împreună cu toate slujitoarele Palatului căzând frântă de obosală seara. Și așa trudi mereu, din greu, o cărtă primind mereu doar porunci aspre, fără o vorbă bună. Fără o mângâiere, așa își trecu biata aurora a primii ani la curtea împărătesei mărilor și oceanelor. În afară de bătrânul geabad, nimănui pe lume nu-i păsa de ea. Și rarele clipe de bucurie, tot bătrânul Jabad le prilejui, astfel foarte rar și mai ales când împărătea sa era plecată să-și viziteze împărățiile, cu curățvanul ei ca focul, tras de cai de mare sau dus de câte o balenă uriașă, lungă de 30 de metri. Numai atunci bătrânul Jabad o ducea la splendida Casa a Coralilor, un loc încântător unde Aurora a cunoscut și se împrieteni cu două steluțe de mare, care îi arătară jucăriile lor și o învățară cum să se ferească de șerpii de mare care, glumind cu ele, li se încoloceau pe corp reci și umezi, încât te treceau fiori de groază. Dar atât aurorei cât și steluțelor de mare, grozav le plăcea să privească la spectacolul uimitor al felului în care meduzele perfide prindeau ca într-o cursă peștișorii răcușorii, viermișorii neștiutori și neascultători care hoinăreau fără grijă prin apropierea lor. Prima dată când steluțele o duseră pe Aurora în dosul unei stânci să stea la pândă, Aurora a văzu pe toată porțiunea din fața ei cum fundul mării era acoperit cu flori minunate, de toate culorile, formele și mărimile. Ce grădină frumoasă voi să spună Aurora, dar steluțele de mare îi făcură semn să nu sufle o vorbă, ci să aștepte și să privească atent. Aurora a privit cu atenție și ce văzuia. Câțiva viermișori, vreo trei răcușori și chiar câțiva peștișori mici de tot neascultători de părinților se apropiaseră de floricelele cele minunate. Admirate și de Aurora, se apropiaseră curioși, contrar porunci datelor de părinți, de a nu intra în grădina cu flori de pe fundul mării. Dar ce mai fu și asta? Aurora a văzut cu uimire cum florile pe loc se transformă în niște tentacole mișcătoare care se închiseră cât ai clipi, ca niște gheare prinzând strâns pe hoinari. Și iată, vai, cum ei sunt trași înăuntrul florilor care în realitate erau niște polipi pirăpitori, Vai de bieții peștișori, răcușor și viermișor neascultători. Iată înghițiți cu poftă de dușmanilor cu înfățișare minunată de flori viu colorate. Dar mai ales vizita la crinii de mare, cei atât de politicoși și primitori, era o plăcere adevărată. Într-acolo, ele erau duse de căluții de mare și plăcerea era cu atât mai mare. Toate aceste steluțe de mare, nepoatele celor de la palat, o învățaseră pe Aurora o mulțime de lucruri despre care ea habar nu avusese până atunci. Ele îi povestiseră Aurorei de asemenea și de ligioanele rele, ce se află în largul apelor oceanelor, care chinis spaima mărilor care sfâșiau și înghițeau orice vietate întâlnită în cale, sau alte ori sfâșiau, răneau și ucideau toate vietățile numai din simplă cruzime. Îi vorbiră și despre balenele cele uriașe cât palatul și cât de nemaipomenit de înspăimântător de puternice pot fi ele. Și așa, zi după zi, cu necazuri, cu muncă trudnică și suferințe, cu lacrimi și ocări, trecura ani și nici Aurora singură nu știu cum au trecut. Și se pomenia Aurora că împlinește 14 ani. În tot acest timp, ea, multe învățase și isteață foarte cum era, ea îndeplinea cu vrednicie și cu dibăcie orice muncă i s-ar fi încredințat. Și așa cum poruncise împărăteasa mărilor și oceanelor, cu ani în urmă, Jabad se înfățișă cu ea la palat și spuse stăpânei cât de harnică, cât de pricepută și de cuminte devenise Aurora, sub lui lui îndrumare și urmând ascultătoare povețele lui. Auzind că este destoinică și cu minte, împărăteasa o luă chiar pe lângă ea pe Aurora ca să o slujească. O puse la încercare, poruncindu-i cu asprime tot ce avea de făcut. Apoi o ciupea, o ocăra cu asprime la cea mai mică greșeală. Dar biata aurora se purta atât de frumos și era atât de atentă să ghicească până și cele mai mici dorințe ale împărătesei, încât de la un timp aceasta se deprinse cu ea atât de mult, încât numai pe ea o suferea ca să-i ajute când își alegea găterile să o îmbrace or să-i încerce vreo nouă pieptănătură. Grea de tot viață ducea biata Aurora, viață de aspră robie și de amarnică trudă la curtea împărătesei, dar ea nu crăcnea. Se deprinsese acum cu viața aceasta grea și tristă, iar când inima îi se umplea de prea multe durere restrânsă de nenumăratele mustrări nedrepte ale împărătesei, Aurora alerga până la bătrânul Jabat ca să-și plângă amarul cu suspine. Și, ca și altădată, când era doar o fetiță mică și acum ea își ascundea capul în mantia lui, jelind pe genunchii lui. Și el o încuraja, o mângâ Vorba lui Blajină și dragostea părintească ce o avea pentru dânsa. Și mai trecură alți patru ani. Și iată pe aurora o tânără de 18 ani, de toată frumusețea, căci pe zice trecea, aurora tot mai frumoasă se făcea. Și veni și ziua nefericită când împărătea, a observat pe neașteptate, fără voie, în ciudată, cât de strălucitor de frumoasă se făcuse aurora. Obișnuită cum era cu ea să o vadă zilnic în preajma ei, împlinindu-i umilă toate poruncile, împărăteasa nu observase schimbarea treptată a aurorei de-a lungul celor patru ani. Și acum, deodată, când abia împlinise aurora 18 ani, în seara balului primăverii, bal ce avea loc în fiecare an la Palatul împărătesei, bal la care erau invitați cei mai de seamă supuși, de pe tot cuprinsul împărăției nesfârșite a apelor, împărăteasa să observă uimită și înciudată murmurul de admirație cel stârnia aurora de cum a apărut și mai ales când încep să danseze prințul Scoicilor, apoi pe rând prințul Mărgeanelor, prințul Stelelor de Mare și cei mai frumoși tineri dintre tinerii din sală o invitare la dans mereu cu încântare pe Aurora. Aurora fericită dansa, uitând că e roabă și viața ei se părea că abia acum începe. Și rând pe rând fiecare dintre acești prinți, pe loc, acolo în sala balului, chiar o pețiră rugând fiecare în genunchi pe împărătea să-i odea lui de soție pe Aurora. Crăia sa, fierbând de invidie și ură nespusă, îi refuză scurt pe pețitor, spunându-le că n-au decât să aleagă pe oricare dintre cele 50 de fete ale ei, avea atâtea sirene doar. Și iată că odată un freamăt trecu prin toți cei de față în sala de bal. Cu mare pompă fu anunțată sosirea prințului Mărgăritarelor, cel mai bogat și mai chipeș dintre toți prinții mărilor și oceanelor, îmbrăcat în haine minunate presărate cu cele mai scumpe nestemate. El fu primit cu deosebită cinstire și așezat la dreapta împărătesei la locul de onoare. să i zâmbea cât mai miros, sperând să-l atreagă să-i devină ginere cu vreuna din nenumăratele ei fice sirenele atât de bogat veșmântate. Dar ca vrăjit, prințul mărgăritarelor, la fel ca și ceilalți de cum o văzut pe Aurora, după ce dansă dansul obligatoriu cu fiecare dintre cele trei sirene de măritat, se îndreptă spre Aurora. O luă la dans și toată seara nu se mai dezlipi de lângă ea. Ciuda creesei și aficelor ei se transformă în furie oarbă. Tocmai pe când clocoteau ele de ei iată că sosește uruciosul prinț al aricilor de mare. Bătrân, ursus, cocoșat și tare slut. Nu iar dea lui de bal cu firea lui nesuferită, dar venise anume ca să o roage pe creia să-i odea pe Aurora de soție, căci de ani de zile o tot urmărea pe Aurora cu dragostea și rugămințile lui, implorând o ca ea să accepte să-i devină soție, dar Aurora îi râse în nas și de câte ori el venea pe la bătrânul Jabad cu cele mai de preț daruri pentru ea. Aurora fugea și se ascundea și nu mai apărea decât după plecarea lui. Refuzul aurorei îl îndărgise și mai tare pe Tomnatecul Amorez și acum, după ce trimisese cele mai scumpe daruri creiesei, ieșise el însuși din burlog venind la bal la curtea pe unde nu mai călcase de prin anii tinereții. De cum îi ascultă rugămintea, sa fericită să scape de Aurora, îi vorbi prietenește ursuzului prinț al aricilor de mare și înconvință pe loc cererea lui, dându-i bucuroasă pe Aurora de soție. Ba în graba ei, temându-se ca nu cumva bătrânul prinț al de mare să se răzgândească, hotărâi pe loc și ziua nunții peste trei săptămâni. Astfel că atunci când spre sfârșitul balului, frumosul strălucitorul prinț al mărgăritarelor îi ceru și el în căsătorie pe Aurora, împărăteasa, pe un ton triumfător, îi răspunse că regretă, dar nu-i o poate da, căci Aurora, slujnica ei, nu mai e liberă. Ea, împărăteasa, i-o promisese de soție prințului Aricilor de Mare. La auzul acestui vești uluitoare, durerea bietului prinț al mărgăritarelor nu mai cunoscu cu margini. Supărat pe împărăteasă, indignat, mâhnit, el nu mai putea face altceva decât să o salute cu un respect plin de răceală, înclinându-se adânc în fața voinței ei, apoi părăsi imediat balul. Când a doua zi, după bal, Creasa a spuse și Aurorei hotărârea luată, Aurora leșină de disperare și dezgust. Apoi, revenindu-și din leșin, Aurora protestă plângând la picioarele creesei, implorând să n-o căsătorească cu cel mai nesuferit și mai slut dintre prinți. Dar zadarnic fură implorările, zadarnic plânsul sfârșietor al Aurorei, care ar fi mișcat și o inimă de piatră. Creasa, neînduplecată, crudă ca de obicei, nici nu luă în seamă durerea Aurorei. Ba chiar părea că o fice pescarului. Aurora alergă disperată la bătrânul Jabat, care îi ținuse loc de tată și de mamă, dar în zadar se izbuciumă Aurora. De data asta Jabat nu mai putea face nimic, porunca creesei era poruncă. Nimeni nu poate să nu se supună poruncilor creesei, de când e lumea lume. Și totuși, în marea lui afecțiune pentru Aurora, bătrânul Jabat își frământă mintea să găsească o ieșire pentru ea din grea nenorocire ce o lovea. Nu pot să-l sufăr, unchiule!" suspina Aurora. Îl urăsc, îl urăsc!" Și să nu-l văd în ochi! salvează mă scapă mă de el unchiule geabat! Te implor, fieți mile, nu mă lăsa unchiule drag! Înduieșat foarte, vorbi bătrânul geabat cu glas tainic pătrunzător. Știi prea bine, copila mea, că mi-ești mai dragă decât lumina ochilor, dar află fata moșului că numai prin căsătorie poți scăpa de robia în care te afli, numai prin căsătoria ta se desface legământul făcut de mama ta față de împărăteasa noastră. Nu pot unchiule, nu pot! Mai bine cea mai grea robie, orice, numai această îngrozitoare căsătorie, nu, nu, nu! Liniștește-te, copila mea, haide, haide, fii înțelegătoare, înțeleaptă cum te știu și pentru care înțelepciune cu toții te prețuim, înțelege că trebuie să te căsătorești, așa e legea noastră a împărăției apelor. Dar eu te voi ajuta astfel ca tu, chiar de la cununie, să fii liberă, să poți pleca din această împărăție a apelor care nu e de tine, să te înalți în văzduh, căci acolo îți vei găsi norocul. Și scoțând un inel dintr-o firidă, un inel ce avea o piatră de matostat, il-dădu aurorei privind-o adânc în ochi și povățuind-o. Inelul acesta are puteri miraculoase, dar numai după căsătoria ta. Din clipa când, după căsătorie, prințul aricilor de mare va voi să plece cu tine acasă la el, vei pune în deget inelul acesta, îl vei învârti de trei ori și vei rosti de trei ori doar atât. Ajutor, ajutor, ajutor! Și în aceeași clipă te vei preface într-o fâșie de lumină și te vei ridica în văzduh unde vei fi cea mai fericită, căci acolo ție locul. Nu poți deveni sirenă, ca mai ta tatăl tău a fost muritor! Totuși, prin mama ta și prin suferințele îndurate aici, aparți pe jumătate luminii, purității și ai dreptul să ocupi un loc în văzduh. Acolo, Aurora, îți repet, crede cele ce ți spun, numai acolo vei fi cu adevărat fericită, căci îți vei găsi pe cel sortiție. Ți-o ce spune bătrânul tău unchi, care tare multe știe, dar nu este îngăduit să le spui pe toate câte le știe. Să fie adevărat ceea ce mi spui, unchiule? Inelul acesta avea, va el, oare atunci puterea să mă elibereze de toate câte le-am îndurat aici? Chiar așa va fi, precum ți-am spus fata mea, îi răspunse cheașul. Oh, cât de mult îmi vei lipsi, fetița moșului mai adăugă, el clătinând din cap cu tristețe. Mă obișnuisem atât de mult cu tine ca fica mea, de atâția ani de când te-am crescut cu grijă de părinte și acuiată, rămân singur. Chiar ca un vreasc bătrân, cum îmi zice creasa când e mâniată. Chiar așa, un vreasc. Aurora, mulțumit din tot sufletul bătrânului Jabad și cu această speranță a plecării ei definitive de pe tărâmul apelor, putu să suporte prezența zilnică a nesuferitului logodnic în timpul celor trei săptămâni ale pregătirilor de nuntă. Câte daruri scumpe nu aducea el în fiecare zi, zadarnic se străduia el. Aurora nu-l putea suferi, gheboșat și șchiop slut cum era el. Numai cât îl vedea aurorei, îi și venea să plângă de disperare și neputință, dar pe loc simțea în sân inelul fermecat dat ei de geabad și se și liniștea pe dată răspunzând la întrebările politicoase, sâcâitoare ale nesuferitului ei logodnic și mire. Și veni și ziua cununiei. Ce roche de mireasă minunată strălucitoare i se aduse aurorei din partea mirelui și câte giuvaeruri de preț. Ondinele, o gătiră cu tot ce putea fi mai frumos. Ondinele acestea care îi aminteau ori de câte ori le vedea de ziua aceea nefericită când încrezătoare, naivă, urmase pe una din ele pe malul mării spre înrobirea ei în împărăția apelor. Și iată acum anii cei grei de chin și amar au trecut și în curând va scăpa de aici, unde o ținuse înlănțuită legământul mai și legile crude ale împărăției apelor. Iar acum, tot ondinele, tot ele îi puneau temute legăteli de mireasă, rotindu-se șerpuitoare în jurul aurorei. Pe cap îi puseră o diademă de aur în formă de raze, iar în cosițelei aurii îi împletiră ramuri de trandafir ros și de mărgean roșietic. Pe umerii îi prinseră o mantie țesută din raze aurii de fir care, strânse sus, porneau în jos spretiv în evantai, astfel că, atunci când mergea aurora, apărea însoțită ca de un nim de lumină scânteietoare. Și venise să o vadă pe frumoasa mireasă la cununia ei alai de nuntă cum nu se mai pomenise. Toți doreau să o vadă pe aurora mireasă căci se dusese vestea de frumusețea și de cumințenia ei până în cele mai depărtate colțuri ale împărăției. În sfârșit, se termină și ceremonia nunții pe care Aurora o îndura să evitejește, așa cum îndură și felicitările, destul de locul lor pentru ea, care aveau un mire pocit și bătrân, iar toți cei care din obligație o felicitau aveau ochii scăldați în lacrimi de mila bietei urgisite, atât de frumoasă și pe cine trebuise ia să ia de soț. Pe când nuntașii se pregăteau de dans, Aurora se retrase într-o cameră a palatului, scoase inelul fermecat din sân, îl puse pe deget, îl de trei ori rostind de fiecare dată cuvintele spuse ei de geabad. Abia terminase Aurora de rostit cuvintele vrăjite, că deodată ea se simți ușoară ca un fulg. Simțea cum trupul dispare și se transformă într-o fâșie de lumină roșietic-alburie, care țâșni biruitoare urcând ca fulgerul din adâncuri până la suprafața mării, apoi se înălță tocmai sus pe cer, fără ca nimeni s-o fi putut opri. Și această fâșie de lumină se anină de boltă, scânteind cu toate lacrimile tinereții neîmplinite ale Aurorei. Sus, pe bolta cerului, cât de ciudat era totul în jurul Aurorei. Deși era toată o lumină, Aurora putea gândi și era mai frumoasă ca oricând. Și era atât de fericită că scăpase pentru totdeauna din lăcașul apelor și acum, de aici, din înaltul tăriilor văzduhurilor, vedea ținuturi minunate, priveliști ca de basm și vis, căci acum Aurora devenise domnița zărilor. Ce frumusețe!" rostia privind uimită în jurul. Și a doua zi, în crângul de toporaș ai zărilor, Aurora se trezi, început să-și despletească părul auriu, iar diadema de aur de pe cap sclipea bogat, cu o scânteiere luminoasă, ce pare că reînvie totul în jur. Era atât de fericită Aurora încât început să cânte cu glasul ei dulce și melodios. Dar iată că o văzut soarele, cel mândru și strălucitor, ce abia să-i vise se apropie de Aurora și o cuprinse deodată cu razele lui atotputernice într-o îmbrățișare fierbinte, o învălui toată în mantia lui de raze de aur și o fură să-și o facă mireasa a lui, numai a lui, pentru deapururi. De acum încolo, Aurora avea să fie de pururi mireasa prea iubită a soarelui și ei vor fi mereu și pretutindeni numai împreună. De acum încolo, Aurora avea să vestească zilnic lumii sosirea soțului ei prea slăvit soarele, binefăcător al omenirii. Prin el, Aurora, mireasa soarelui, devenită domnița zorilor, este nemuritoare ca și el și este la fel de iubită de întreaga omenire, care o privește cu bucurie și nădejde în fiecare revărsat de zori, atunci când fiecare om pornește harnic la munca lui.